Centenar Ion Caraion și Monica Lovinescu. Isabela Vasiliu Scraba, un nou experiment epic, novela într-o cazarmă de Mirce Eliade, sau ruinarea limbajului. Moto: Epica, în general, exprimă toate adâncimile și tensiunile vieții contemporane. Le exprimă atât. Numai reflecția, critica filozofică și culturală, eseu, privirea de ansamblu, izbutește să explice și să judece aceste adâncimi și tensiuni. Mircea Eliade, 13 septembrie 1933, în Rampa. Fiind în România cotropită de Stalin, interzisa să se scrie despre detențiile politice și despre crimele comunismului, marele savan și scritor Mircea Eliade a profitat de libertatea de gândire neîngrădită dincolo de cortina sovietică de fier și, prin niște scrieri fabulase pe care nici cea mai îngustă minte de critic literar comunist nu le-ar putea reduce doar la întâmplările din timpul istoric, a atacat pe rând toate subiectele prohibite de poliția gândirii. A amintit în nuvela Ivan de tineri căzuți pe frontul de Est. N-a uitat nici de sutele de mii de soldați români luați prizonieri de armata stalinistă după declararea unilaterală a încetării luptei prin actul de la 23 august 1944. Vezi Isabela Vasiliu Scraba, Ivan, bolșevic amic și amic sau călătoriile psi a lui Darie. Într-una din nuvelele sale, intitulată 19 trandafiri, a imaginat o fată care se interesează de soartea tatălui ei, luat prizonier de sovietici. Vezi Isabela Vasiliu Scraba, dresat să-l pe albinii, despre 19 trandafiri de Mircea eliade. În povestirea Șanțurile a făcut aluzie la mitralierea de către soldații lui Stalin a zeci de mii de prizonieri români puși înainte de împușcare să-și pe singuri gropile. Vezi Izabela Vasiliu Scraba, timpul fermecat al morții mioritice. Din romanul Pe strada Mântuleasa, cititorul poate afla de arestările abuzive ale regimului comunist al Anei Paucher, cum scria Virgilie Runca. Vezi Isabela Vasiliu Scraba despre lipsa de individualizare a călăilor sau despre lipsa individualizării a din romanul Eliadesc Pe strada Mântuleasa și, partea a doua, Jocul de-a Lumea de Dincolo. Din povestirea într-o cazarmă, aflăm de arestarea scriitorilor române și de reeducarea de la Aiud, din pelerina și din cele grații de hărțuirea supraviețuitorilor regimului de exterminare din temnițele politice, și de atmosfera de teroare polițienească, caracteristică totalitarismului comunist. Vezi Isabela Vasiliu Scraba, pelerina lui Mircea Eliade, precum șeseul suprema inițierea lui Zalamit din cele trei grații de Mircea Eliade, iar din nuvela Daian, de azilele psihiatrice folosite de securitate vezi Isabela Vasiliu Scraba, Daian sau transparența matematică a realității sacralizată de pași lui Iisus. Din această înșiruire, să nu se creadă însă că subiectele interzise ar fi fost etalate foarte la vedere, să le observe toți inculții, chiar și cenzorii cu liceul pe puncte, precum plagiatorul Ion Ianuși, răsplătit pentru furtul intelectual cu alegerea ca membru de onoare al Academiei, titlu onorific mediatizat prin Wikipedia confiscată de analfabeți funcționali. Scurta și foarte densă povestire într-o cazarmă a fost scrisă de Mircea Eliade în 1963, probabil cu gândul la eventuala asasinare după gratii a prietenului său, filozoful Constantin Noica, pe care nu reușise al l scoate din temița comunistă prin cumpărare, așa cum plăniseră, împreună cu Ion Rațiu, câțiva români exilați care au contribuit la strângerea sumei necesare. Vezi Isabela Vasiliu Scraba, pelerina lui Mircea Eliade. Pentru că în 2023 se împlinesc o sută de ani de la nașterea întemnițatului și hărțuitului poet Ion Caraion, în ce regi urmează, mă voi referi și la acest poet, a doua oară închis de păzitorii gândirii unice pentru libertatea de exprimare din versurile pe care le scrisese la canalul Morții, cum era considerat lagărul de muncă forțată de la canalul Dunărea Marea Neagră, și la colega lui de universitate, exilata Monica Lovinescu, născută în noiembrie 1923. La prima ei citire, din această subtilă scriere eliadescă, am reținut ruinarea înțelesului unor cuvinte instrumentalizate politic, imediat după detașarea din cuprinsul Europei, a țărilor din așa-numitul lagăr comunist, lucru pe care cred că l-a intenționat însuși autorul nuveli. Renumitul savant știa foarte bine că în vasta rețea închisorilor politice comuniste, umplute două decenii până la refuz, ruinarea limbajului s-a făcut împreună cu torturarea fizică și morală a deținuților politici. În schimb, în afara gulagului comunist, ea a rezultat dintr-o lozi în de repetare, orchestrată de ideologii din structurile de vârf și dintr-o tenace mediatizare, prin învățământul de toate gradele și prin mass media oficială de dinainte și de după căderea cortinei sovietice de fier. Toate acestea au condus la o situație mai degrabă în coadă de pește decât ambiguă. Nostalgicii terorii ideologice comuniste, în așteptarea unor vremuri mai propice lichiderilor de după gratii de temințe politice, se mulțumesc să folosească termeni vidați de sens numai ca etichete și ștampile pentru ostracizare. Cei mulți cu creierile temeinic spălate, au rămas și ei să repete limbajul ruinat ce le-a fost servit an de-a Dar, spre regretul manipulatorilor, au rămas și puțini care au încă acces la sensul originar al unor termeni. Aceștia au înțeles exact ce n a înțeles fostul comunist Ioan Petru Culianu din rândurile unui scrisor trimis în Olanda, de academicianul Mircea Eliade, în ianuarie 1978. Când s-a întâmplat să scrie despre nuvelistica lui Mircea Eliade, Ion Caraian a fost tot atât de depășit precum erunca, prietenul său de tinerețe, căzut victimă a pilei campanii de discreditare dusă împotriva celui închis 11 ani, de securitatea subordonată Moscovi. Citat. Mai neagre ca negrele gropi ale iadului, cască noaptea rusească din frunți de ciclopi. Citim într-una din poeziile pentru care fusese condamnat la moarte, marele poet. Vezi volumul Ion Caraion, poezia arestate, 1999. Dar la Virgilie Runca a existat încă din 1948 o sinceră admirație față de geniu și marea personalitate a lui Mircele care văzuse cu ochii minții soartea României de după ocupația rusească, soartă prelungită și după 1990, când puterea politică ar fi rămas, după Ion Varlam, în mâinele rudelor clientelei, și chiar a unor mercenari ai ocupantului sovietic, precum stalinistul Silviu Brucan și familia agroparului culturii românești, cum a fost numit prolet cultistul leon Răutu. Citat. Niciodată nu s-a întâmplat ca în zilele noastre să se jocorească sufletul poporului român. Niciodată nu s-a urmărit cu atât de înveninată înverșunare răstălmăcirea tradiției noastre istorice, ponegrirea graiului, credințelor și culturii noastre, nimicirea spiritualității noastre autentice. Mirce Eliade, în Luceaferu, Paris, noiembrie 1948. Pe Virgilie Runcaș și pe Monica Lovinescu. I-a impresionat ca pe atâția alții, faima planetară a Marelui Istoric al religiilor, recunoașterea unanimă de care s-a bucurat în mediile academice occidentale Mircea Eliade, devenit membru a celor mai prestigioase academii. De toate succesele lui Eliade, mulți s-au entuziasmat și puțini, dar foarte gălăgioși, s-au supărat peste măsură. Desigur, niciunul dintre minusculii denigratori ai savantului de renume mondial n-a suportat generozitatea celui atacat, care scria la 30 de ani că trebuie să ne fie milă de tragica sterilitate a scritorilor supărați pe împlinirea spirituală și rodnicia sa. Atacurile lor s-ar înscrie în ordinea firească a lucrurilor. Dacă tot nu lasă în urma lor nicio opere operă ieșită din rând, ei au dreptul la ură, scria asistentul profesorului Nae Ionescu, puțin înainte de interzicerea ziarului cuvântul. Martie 1938. În privința atacurilor nu trebuie uitate două amănunte, ca să zicem așa, unul din viața lui Caraion. Ion, și altul din viața celui mai mare istoric al religiilor din secolul XX. De la inginerul stelian Pleșoiu s-a aflat că Mircea Iliade primea telefoane nocturne de la un cititor din Israel care se mira cum de mai este publicat un Tudor Vladimirescu ca el. Înainte de exilare, și marele poet fusese bombardat telefonic la miez de noapte ca să fie amenințat cu moartea. Constanta admirația lui Virgilie Runca i-a lipsit exilatului Ion Caraion, ținând să-l provincializeze pe scriitorul universal Mircea Iliade prin enumerarea de predecesori doar din cultura românească. Strania neînțelegere a povestitorului născut, cum îl considera Perpesicius pe Mircea Iliade, a ieșit la iveală odată cu cele scrise de hăituitul poet, după apariția unui volum cu cinci novele la Galimar, Al Ombră de Fleur de Lee. Opacitatea lui Caraion, care a făcut și critică literară de înalt nivel în monografia sa intitulată Sfârșitul continuu al lui Bacovia, s-ar putea să se fi datorat atunci faptului că Mircea Eliade, cu care fusese în bune relații, era în 1982 păzit cu strășniție de Monica Lovinescu. Citat. Dacă cineva din țară dorește să intre în contact cu el, poate realiza acest lucru numai prin ierunci, care îi cunosc programul până în detaliu. În această vară, Monica Lovinescu i-a însoțit pe soții Eliade în vacanța ce au petrecut în sudul Franței. La Egalier, în august 1982, Mircea Eliade a terminat novela la umbra unui crin, începută în vară la Chicago. Turnătorul mai trece nota către securitate, că eruncii nu-i pot ierta marele savant Dorința de a fi publicată în România, pentru care îl critică în discuțiile purtate cu alți interlocutori. Septembrie 1982, citate din Cartea Alba a Securității 1996. Când, după 25 de ani, numele lui Mirce Eliade reapăruse prin revistele de cultură, datorită eforturilor lui Petru Comarnescu, Eminentul scriitor și filozof al religiilor, elogiat de mari personalități în Myth and Symbols, Stadis in Honor of Mirce Eliade, 1969, volum permanent confiscat de securitatea comunistă și netradus nici după trei decenii de postcomunist, expuse limpede motivele pentru care se voia citit în România. Pe mine, scriitor român, mă interesează un singur lucru, ca literatura pe care am scris-o în libertate, în țară până în 1940 și în Occident după 1945, să circule și să fie accesibilă tinerilor generații, crescute exclusiv în proza și poezia produsă în conformitate cu normativele ocupantului. Mirce Eliade, către nemânzatul 17 octombrie 1970. Exilul de după 1945 al scriitorilor români ar fi consecința ciocnirea a două concepții de viață, a libertății prin care se valorifică potențialitățile creatoare a omului și a totalitarismului urmărind uniformizarea gândirii, adică abolirea individualității umane. Din nefericire, în 1981, Virgilie Runca, fost admirator și prieten al lui Ion Caraion, se lăsase manipulat de săptămâna lui Eugen Barbu, doritoare să anihileze prin discreditare un mare poet, eseist și critic literar. Într-o notă din 28 noiembrie 1985, securitatea era informată de succesul mașinaților sale. Lui Ion Caraion îi pare rău că, după publicarea falsului său jurnal, nu se mai află în raporturi bune cu Monica Lovinescu și Virgilie Runcă. Remarcabil, este că și Ion Varlam observase cum cei doi redactori a emisiunii culturale de la Free Europe nu s-au putut sustrage subtilei manipulări la care au fost permanent supuși, în principal prin cei trimiși de stăpânirea comunistă să-i contacteze. Moda disidenței de ultimă oră, prefabricată pentru Andrei Pleșu, care la Tescan sărbătorise ziua de 23 august 1989, împreună cu Virgil Măgureanu și cu Ion Iliescu, a putut ușor deveni calul lor de bătaie. Conform Ion Varlam, pseudo Conspirarea de Conspirării, București, Editura Vogue. Mai interesante decât gunaile securiste împrăștiate prin mass-media oficială, dinainte și de după 1990, ca ultime noutăți hot news despre Ion Caraion, inclusiv printr-o carte de la Humanitas, ne par a fi însă nebănuite de virtuți ale unor versuri de Ion Caraion, confiscate de securitate antiromânească și publicate în 1999 de Nicolae Zone la editura Muzeul Literaturii Române, fiindcă pe alocuri le ajută la înțelegerea nuvelei într-o cazarmă scrisă de Iliade în anul în care poetul Ion Caraion era supus regimului de exterminare din termențele comuniste, tocând oamenii ștampilați de profesioniștii urii și ai minciunii ca legionari, etichetă fără prea multe legături, cu adevărata istoria românilor sau cu persoanele astfel ștampilate în scop de lichidare. Prin gazetăria sa din Interbelic, Mircea Eliadea a evidențiat mereu aspectul spiritual al mișcării, pe care o vedea mai mult ca o sectă religioasă, cumva trece și în memoriile sale. În contrast cu încercările acestei secte, de a reactualiza creștinismul răsăritan, omul modern îi părea tânărului Eriade, integrat în vechea economie luciferică a egoismului, a instinctelor, a valorilor celei mai abjecte biologii. Comunista ștampilare a deținuților spre a fi trecuți pe listele celor ce urmează a fi împușcați, apare în nuvela într-o cazarmă, Începută cu imaginea unui autor care nu mai știe ce să scrie despre un deținut politic din Gulagul comunist. Acesta, la intrarea în celula unei închisori, improvizată într-o fostă cazarmă, anunță că se numește Tutor Vladimirescu. Încriptarea termenului trimite spre decriptare la două texte ale lui Mircea Eliade. Pe de o parte, la textul având drept titlu Să veniți odată în Maramureș, îndemn al lui Gheorghe Chindiș din Ieud, un țăran îndrăgostit de carte despre care mai scrisese poetul Adrian Maniu, desigur înainte de închisoarea comunistă, și criticul Lovinescu. A părut înaintea succesului la alegerile din 20 decembrie 1937, urgentând, ca să zicem așa, proclamarea dictaturii regale pe 12 februarie 1938 și în același an decapitarea formațiunului Codreanu, articolul era încheiat de tânărul Iliade cu speranța că după rău urmează bine, uitând continuarea de care numai timpul istoric a avut grijă să amintească. Respectiv, rășpăluirea unei treimi din trupul României în 1940, prin bună înțelegere între Stalin și Hitler, urmată de acele masacre bolșevice menționate de Iliade în jurnalul portughez pe 2 iulie 1942 și de căsăpirea bestială a românilor rămași majoritari în jumătatea de Ardeal, cedată lui Horti. ves Izabela Vasiliu Scraba, la centenarul Marii Uniri, o privire filozofică asupra istoriei românilor. Citat Niciodată n-a fost neamul românesc atât de aproape de pieire. Niciodată inconștienții și trădătorii, orbi și imbecilii n-au fost atât de stăpâni pe frânăre țării. De aceea, mântuirea neamului trebuie să fie foarte aproape de noi. Prea am atins un nivel de totală descompunere și haos civil. Și asta o știm de la Tudor Vladimirescu. Cu cât căderea a atins adâncim mai primejdioase pentru neam, cu atât înălțarea neamului va fi mai măreață. Încheia citatul Mircea Eliade în vreme. Pe de altă parte, sub numele lui Tudor Vladimirescu poate fi ascuns și mântuitorul cu ghilimelele de regoale, regim comunist. În nuvelă, autorul blocat se laudă că nu îi lipsește totuși inspirația, care și alte subiecte. De pildă, după subiectul unei alte nuvele, posibil a fi oricând scrise, un bătrân se oprește în fața unei case la fereastra cărei apare un copil. Bătrânul îl întreabă cum se numește și băiețelul, de vreo 8-9 ani, îi răspunde Mă numesc Tudor Vladimirescu. Întrucât și el repetă începutul de piesă dat de bașkir de ținuților politici. Sugestii pentru a doua decriptare sunt date de vârsta copilului și de alinierea obligatorie de la mic la mare la gândirea unică promovată de dictatura comunistă. În loc de țară, cușcă de cotigă, baladele au ruginit în spadă, puterea e desfrânată de pe stradă, iar statul derbedei de care o strigă. Poezia de state, pagina 124 din articolul câteva cuvinte mari, decupăm și părerea tânărului Eliade privitoare la cele două totalitarisme. Citat. De revoluții care să copieze pe Lenin sau pe Hitler ne-am intoxicat. Cred că nu există tânăr conștient din această țară căruia să nu i se fie acrit de atâta Karl Marx, de atâta Mussolini, de atâta comunism, fascist, corporatism sau mai știu eu ce. Mircea Eliade, iunie 1934 Priviți stânga! Libertatea de gândire pedepsită cu moartea, mai scria la 27 de ani Eliade. Vezi credința 1934. Ca să poată pune, precum Mircea Eliade în 1934, la oaltă, criminalitatea comunismului cu cea mult mai redusă a totalitarismelor de dreapta, politicienii au trebuit să mediteze la acest subiect peste jumătate de veac. De când autorul din novela o cazarmă tot încearcă să treacă la primele rânduri ale povestirii sale, timpul stat pe loc nemișcat. Îi oferă doar imaginea mentală a intelectualului nou sosit, care spune deținuților politici aflați în antecamera morții că se numește Tudor Vladimirescu și că este de lor. Urmează închipuita discuție cu personajul, brusc întreruptă de irumperea unui alt subiect de nuvelă cu o plajă, doi tineri îndrăgostiți, o barcă și un băiat cu un aparat de fotografiat. La răstimpuri, din reprimată cum era, nuvela cu drăgostiții se vrea scrise. Dintre imaginile ce se mai perindă în mintea lui, reține atenția și amintirea, după care scritorul s-ar fi rugat de autorități să-l lase să scrie cei place lui, respectiv ceva în genul nuvele cu tânăra apareche fiind refuzat. În prefața traducerii portugheze a nupții de sânziene, Mircea Eliade consemnase că omul nu este în exclusivitate o ființă istorică. Existența lui nu decurge în mod exclusiv în timpul istoric. O existență cu adevărat umană, o existență integrală, cunoaște de asemenea timpul extatic al dragostei și al morții. Vezi, Mircea Eliade, 1962. Dar să revin la nuvela într-o cazarmă. Observându-i tristețea, autorul îi spune deținutului că îi pare rău că pentru un personaj ca el, un scritor nu poate face nimic și că început astfel, nuvela nu duce nicăieri, nu povestește nimic. Nu poți scrie despre dumneavoastră pentru că sunteți deținuți politici, îi repetă fără menajamente autorului. Pe la începutul conversației îi mai spusese acest lucru. De ce v-au arestat, întreabă autorul? Suntem intelectuali. Știu, dar spune mai mult, dăm fapte concrete amănunte. Nu vezi că eu nu le pot inventa și nici nu pot scrie despre dumneavoastră. N-am voie, nu înțelegi? Aici ar merita de repovestit farsa de proces în urma căreia fratelului Cioran a făcut ani grei de temniță politică. În 1948, Aurel Cioran, epurat din Barou, a fost condamnat într-un grup înarmat de 27 de persoane, din care nu-i cunoștea pe toți. La primul proces, grupul înarmat n-a putut fi condamnat. Căci lui Cioran îi întrebase pe acuzator cum puteau trage 27 de persoane cu un singur pistol. Deținând puterea, mercenarii ocupantului sovietic au intervenit cu proptitudine și la al doilea proces s-au pronunțat sentințele dinainte stabilite. Apoi completul de judecată a fost destituit. Lui Ioan Petru Culianu ajuns 12 ani asistent de român în Olanda, Mirce Eliade îi va atrage de prisos atenția asupra restricțiilor impuse de falsificatori istorii românilor. Citat. Nu cred că se poate scrie o istorie obiectivă a mișcării legionare. Documentele la îndemână sunt insuficiente. În plus, o atitudine obiectivă poate fi fatală autorului. Colaboratorul al securității de când primise postul dorit la revista secolul XX, Culianu era prea arivist spre a se detașa în vreun fel de mulțimea comuniștilor cu creierul bine Nefiindu-i pe placa riviștii, Michel Mesler s-a lăsat greu convins să-i mai conducă și teza de doctorat după ce trecuse de prima fază, cea a tezei de ciclul 3 conform Șerban Andronescu În novela Eliadescă, personajul invocă numărul mare a celor închiși, vreo 2 milioane conform Enciclopediei Românii în știința și cultura occidentală, îngrijită de Ion Manea de 1992. Apoi îi oferă autorului blocat și oarece fapte pe care să le povestească. După grati, zice personajul, deținuții ar repeta la ordinul Bașkirului aceeași frază dintr-o piesă a cărei subiect le este total necunoscut. Am învățat toți același fragment ca să vedem cine spune mai bine. Cine merită să joace rolul lui Tudor Vladimirescu? Aici, numele de Tudor Vladimirescu este perfect ambigu, așa cum vom vedea și mai încolo. Numele ilustrează doar ruinarea limbajului, dictată de bașchiri, limbaj care în loc să comunice, indiferențe, ce, e folosit pentru livrarea de preconcepții și mistificări pe placul jefuitorilor României, ai păzitorilor mari Pușcării în care a fost transformată țara. Într-una din poeziile arestate, deținutul Ion Caraion schițase imaginea jefuirii României ocupată de multinațională armată a Imperiului Sovietic. Lifta stepelor calmucă, lacomă să iasă ducă, unde calcă se usucă iar de când tot iau și seacă, nu mai fug și nu mai pleacă. Pe tot prundul țării vlahe, râu turcmenii alahe, lanț lăcustele kazahe și kazahe și bașchire năpustite în neștire. În 1994, fostul deținut politic de Mostene Andronescu, scrisese despre reeducarea de la începutul anilor 60 condusă de doi colonei de securitate în închisoarea din Aiud. Un deținut, precum Tudor Vladimirescu din novela lui Eliade, a ajuns alături de ai săi, în acea celulă, spre a fi trecut de bașchiri pe lista celor mitraliați, repete la ordin cuvinte fără sens. Citat Li se cerea de cerea deținuților, își amintește fostul absolvent al Facultății de Istorie, să-și renege în mod public trecutul și să-și exprime adeziunea față de regimul care îi martirizase. Amenințările, izolările, înfometările, spaima, îndoiala, anihilarea respectului de sine sau de ceilalți erau fețele unei ucigaș, torturi morale de care nu puteau scăpa nici cei care cădeau, nici cei care rezistau. Citat din puncte cardinale Sibiu, 1994 Unii deținuți, precum Nicolae Pătrașcu, au fost chinuiți cu metode speciale, administrându l se droguri timp îndelungat spre totala anihilare a forțelor fizice și psihice. Din arsenalul de droguri folosite de NKVD în temnițele politice din Langăru comunist, ziarul londonez Făclia prezentase efectele ahtedronului plasat în alimente sau băuturi, drog prin care se obținea o mare sugestibilitate pe fondul unei stări generale de pasivitate. La vremea reeducării începute în deceniul al șaselea, Regimul din zarca a Iudului, unde erau pedepsiți de ținuții needucabili, era astfel conceput încât să transforme detenția în condamnare la moarte. Citat Iarna nu exista încălzire. Stofa uzată și transparentă a hainei și pantalonilor îți dădea iluzia că ești îmbrăcat. Pe coridor seara se arunca apă Ferestrele erau deschise ca să înghețe și să se facă curent. Căci ferestrele celulelor erau oblonite fără să aibă geamă. Paturile nu aveau saltele. Dormeam pe plasa metalică. Orice abatere de la regulament era pedepsită cu izolare la camera rece, cu lanțuri la picioare și cu cătușe la mâini, cel puțin șapte zile. Cu zeama de terci de 250-300 de grame la 3 zile. Lanțului îi se atârna și o bilă de fier între 10 și 20 de kilograme, care îngreunea mișcările și producea frecarea brățării de picior, provocând răni ce se infectau. Oamenii se prebușau rând pe rând. Citat din Virgil Maxim. Compusă mental în temnița politică de Ion Omescu, a fost și poezia intitulată Inscripție pe o cătușă. Brățara mea de drum și de popas, Slăvite fie negrele țcărate, În țara în care gândul n-are glas, Mai liber sunt cu mâinele legate. Încă din 1950, Mircea Eliade observase cu justețe că toate barierele ridicate între zona rusească și occident țintesc, în primul rând, să oprească trecerea adevărului. Însă și relatarea celor pătimite și văzute în temnițele politice fusese prin lege complet interzisă până în 1990. Cercetătorii dosarelor de securitate respectă și azi în majoritatea lor Interdicția din comunism, ferindu-se a confrunta cele puse la dosar de asasinii roșii cu memoriile foștilor deținuți.